Тож цього не знає, дурню, – добродушно відповів йому Пабло Вікаріо, – ми прийшли тільки ножі нагострити. Вони нагострили їх точилі, як це робили завжди. Педро тримав ножі, притискаючи до каменю то один, то другий, а Пабло крутив корбу. Водночас вони розмовляли з іншими різниками про те, яким грандіозним було весілля. Дехто з різників став нарікати, що їм не дісталося пирога, а вони ж, мовляв, колеги по ремеслу, і брати пообіцяли, що трохи згодом вони їм передадуть. Коли ножі заспівали на камені, Пабло підніс свого до самої лампи і подивився, як зблизкує криця. «Ми вб'ємо Сантьяго Насара», – сказав він. Їхня репутація порядних хлопців була така висока, що ніхто не звернув уваги на ці слова. Ми гадали, що то п'яне базікання, свідчила кілька різників, так само, як Вікторія Гусман, і ще багато людей, котрі бачили братів пізніше. Якось я спитав у різників, чи їхнє ремесло не свідчить про те, що вони мають душу схильну до вбивства. Ті запротестували. Коли наш брат убиває худобину, він не сміє глянути їй у вічі. А один з них сказав, що не може їсти м'ясо тварини, яку зарізав. Інший, що не може забити корову, коли знав її раніше, а тим паче, коли споживав її молоко. Я нагадав їм, що брати Вікаріо забивали тих самих свиней, яких самі вирощували і знали аж надто добре, навіть давали кожній окремі ім'я. Справді, – відповів мені один різник, – але ж вони давали їм не людські імена, а імена квітів. Тільки Фаустіно Сантос помітив тоді проблиск істини в погрозі Паблу Вікаріо і жартома спитав у нього, чого вони збираються вбити Сантьяго Насара, коли є стільки багатіїв, які заслуговують померти раніше за нього. Сантьяго Насар знає чого», – відповів йому Педро Вікаріо. Фаустіно Сантос розповів мені, що в нього залишився сумнів, і він розказав про все поліцаєві, який трохи згодом прийшов купити фунт печінки на сніданок Алькальдові. Той поліцай, як було зазначено в протоколі слідства, звався Леандро Порной. І через рік він помер, коли бик ударив його рогом у яремну вену під час кориди, влаштованої на храмове свято. Отож мені не пощастило поговорити з ним, але Клотільда Армента в розмові зі мною підтвердила, що той поліцай був першим, хто зайшов до її крамнички після того, як брати Вікаріо вже вмостилися на свої засіди. Клотільда Армента щойно змінила за прилавком чоловіка. Вони торгували в своєму закладі по черзі. Вранці продавали молоко, в день усякі продукти, а надвечір після шостої години крамничка перетворювалася на шинок». Клотільда Армента відкривала торгівлю о пів на четверту ранку. Її чоловік Добряга Дон Рухеліо де Лафлор порядкував у шинку до самого закриття. Але тієї ночі в них сиділо стільки людей, які відбилися від весілля, що по третій ночі він ліг спати, так і не зачинивши. А Клотільда Армента встала раніше, ніж звичайно, бо хотіла продати молоко ще до того, як прибуде єпископ. Брати Вікаріо зайшли до них о четвертій десять. У цій порі тут продавали тільки харчові продукти. Але Клотільда Армента виставила близнюкам пляшку рому не тільки тому, що шанувала їх, а й на знак вдячності за те, що їй надіслали велику порцію весільного пирога. Педро і Пабло випили всю пляшку, лише подвічі приклавшись до неї. Та це ані трохи на них не подіяло. «Вони були в страшенній напрузі, – розповіла мені Клотільда Армента, – і вже не могли розслабитися, навіть якби надудлилися нафти. Після того брати скинули свої чорні піджаки, дуже акуратно повісили їх на спинки стільців і попросили ще одну пляшку. Сорочки на них зашкаролубли від поту, і неголені з учора вони здавалися дикунами. Другу пляшку брати випили не одразу, сіли й пильно дивилися на будинок в Пласі Делінеро, який стояв навпроти через Майдан. Вікна в ньому не світилися, найбільше вікно з балконом було в спальні Сантьяго Насара, Педро Вікаріо спитав у Клотільде Арменти, чи бачила вона світло в тому вікні, і вона відповіла заперечно, але така цікавість здалася їй дивною. «З ним щонебудь сталося?» – спитала вона. «Поки нічого», – відповів їй Педро Вікаріо, – «але ми хочемо його вбити». Сказав він це таким звичайним тоном, що Клотильда Армента не сприйняла його слова всерйоз, але помітила, що близнюки принесли з собою два різницькі ножі, загорнуті в ганчірку. «А можна довідатись, чого це ви збираєтесь убити його так рано у досвіда?» – спитала вона. «Він знає, чого», – відповів Педро Вікаріо. Клотільда Армента подивилась на братів уже стривожено. Вона знала обох дуже добре і вміла навіть їх розрізняти, а надто після того, як Педро Вікаріо повернувся з військової служби. «Вони скидалися на двох хлопчаків?» – розповіла мені Клотільда Армента. «І ця думка налякала її, бо вона завжди вважала, що тільки діти здатні на все». Отож, наготувавши молоко для продажу, вона пішла будити чоловіка і розповіла йому, що відбувається в крамниці. Дон Рухеліо де Лафлор вислухав дружину напівсонний. «Не будь дурною», – сказав він їй, – «ці хлопці не здатні вбити людину, а тим паче багатія». Коли Клотільда Армента повернулася в крамничку, близнюки саме розмовляли з поліцаєм Леандро Порноєм, який прийшов по молоко для Алькальда. Вона не почула, про що вони говорили, але певне повідомили його про свій намір, судячи з того, як він оглянув їхні ножі, перше ніж вийде. Полковник Ласаро Апонте підвівся з ліжка десь перед четвертою ранку. Він саме кінчав голитися, коли поліцай Леандро Порной розповів йому про нахваляння братів Вікаріо. Попереднього вечора Алькальдові довелося розбороняти стільки бійок між приятелями, що він не став особливо квапитися з приводу ще однієї. Він спокійно вдягся, кілька разів перев'язував собі краватку метелик, аж поки пов'язав досконало, і, готуючись до зустрічі з єпископом, почепив на шию ладанку конгрегації Діви Марії. Поки він снідав вкусним смаженої печінки, посиланим кілечками цибулі, дружина збуджено розповіла йому, що Баярдо Сан Роман повернув дружину батькам, проте Алькальд сприйняв цю новину досить спокійно. «Господи!» – вигукнув він з награним жахом – що подумає про це єпископ? Проте, перш ніж скінчити сніданок, він згадав про розповідь свого денщика, поєднав дві новини і одразу збагнув, що вони підходять одна до одної, як загадка до своєї відгадки. Він вийшов з дому і попрямував на Майдан, ідучи понад новою пристанню. Будинки вже почали оживати в чеканні єпископа. Точно пригадую, що була майже п'ята година і починався дощ, розповів мені полковник Ласару Апонте.